Bunsoar, Mache. A, bonsoar Mache. Ai venit de mult? Nu, no, de vreo 10 minute. ei o bere? Iau. te două mari. De ce ai? -te că te văd cam uh, nu prea am chef, sunt obosit. Am stat azi noapte târziu la Cosma până la ziua. Cu cine? Cu niște amici. Am uh, vorbit foarte mult de tine. Da? Ce? Nu, mm, mai e nimic, flacure. Nu știi cum sunt oamenii noștri. Adică, cum? Mă, mă vorbea de rău, mă a Ei, Te vezi, cu surătoarea, exagerez. Când ai spus tu? Ce am spus eu? Nu ți am spus nimic. ți am spus că așa no. sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te de toată lumea și să nu îndrăznească nimeni să-ți facă o critică, fie cât de mică. Vezi, ăsta e cu surătoarea, prea te crezi. Mai nu mă crezi deloc, să mă ierzi, dar mă mir că nu găsiți alt subiect de conversație decât pe mine. Ei, dacă a venit vorba. No.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 N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce-a spus. Mai întâi nici nu știi ce-a spus. E, e, ce-a spus? E, te vezi să-i cu sură, tău, ești curios. Bine, frate, firește, că sunt curios să aflu ce se spune pe zucotea mea, mai ales de amici. Ca să știu și eu Cui să mă crezi, cum să mă apar. Uh, mai luam câte un amică. Da. Băiete, două mici. <gânt> eh? Ce spune, Amic? Nu te poate suferi. Nu știu cum veni să vorba de oameni deștepți și zic eu, uite, mache e băia deștept.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 Când am zis eu că ești deștept, mm -hmm. întâi a zâmbit așa, adică prost ești mie, Clos. și pe urmă zice, nu fi deștept, nu, zic, dar e cam zevzec. Zevzec? Zevzec. Hm. După ce mă judecăt, n-a pe mine că sunt zevzec? După multe care le spunea el. Cam ce?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 Cine e, măcar Ăsta aș vrea să-l știu. Ți-am spus de la început că nu-ți-l spui. De ce nu-mi-l spui, dacă zici că mi-ești amic sincer? Ca să mă pui de față, n-am poftă. Pe onoarea mea, că nu. Uite-ți jur de ce am mai scump, că nici n-am să-i pomenesc vreodată. Vreau numai să-l știu, să mă ferez de el și să-l desprețuiesc. Nu se poate, ma. Pe onoarea mea, mă rog ți spune. Uite, vezi, ăsta cu sură ta, ești indiscret. Ai. Înțelegi, că nu-ți-l spui. Eu am toate defectele, câte povedești, dar trebuie să mărturisesc toți că am și eu o calitate. Eu sunt discret. Nu-mi place să umblu cu plosca. Atunci, dam voie să spun că nu-mi amic cum te credeam. Eu! nu sunt amic, zi. Eu! Bravo! Merci! E, în și un amic! Dacă e... sunt eu prost, spun. da, e ca Și altădată să-mi dai cu tiflac, dacă-ți mai spune ceva. Băiete, încă două mici!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 Pe onoarea mea nu mă supăr. Zicea de nevastă dacă, că... ce? Că neprosti ce să-ți mai spui. Da, da, i-am tăiat nasul. Nu-ți permis, zic, să te atingi, mă înțelegi de onoarea femeia a micului meu. Că de onoarea nevestii mele? Dacă e prea frumosică și prea tânără pe lângă tine,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 La cumnată mi La fănică la cumnată tău. Mizerabilul canal, ia cine e, trebuie să-mi spui uite numele vezi, lui. Uite vezi nu vreau să știu nimic, trebuie să-mi-l spui. Nu-ți spun. Îți trag palme, mă înțelegi? Ia poftim. E, apoi nu mă lua așa că... Auzi, dumneata, dar nu strici tu, eu stric. Eu și-ți dau de știre să te băzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zef -zec și ți-atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a neveștii și tu în loc să-mi mulțumești te rățuiești la mine. O să mă fac să te evit altădată. Careva se zicem? Nu vrei să-mi spui? Nu. Mersi. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mare tu ești amice lache. Mă faci să-mi pierzi noaptea până spre ziua să te aștept ca un carajos la Cozman? Mă rog, ție scuze-mă. Eram zdrobit de oboseară. Nu mai puteam. Am stat să mă orignez și eu o noapte ca oamenii. M-am culcat de la 8 seară. Ah! Care va să zic că te-ai culcat de vreme? N-ai fost azi noapte la Cozman. Acum știu eu cine e am, Micu. Pălfin! Uite, vezi? asta e cu surul lui. E magar și violent și nu are manieră.